Мої пальці, сантиметрів за двадцять один від одного, на світлому паркеті вітальні, і біля кожного з них крихітна червона калюшка. Раптом ліфт завмер і зупинився, але двері не відчинилися. Я зачекав якусь мить і знову натиснув кнопку з одиницею. Рух відновився, але тепер здавалося, що ліфт везе нас не вниз, а вгору, і при цьому повзе так довго, ніби у висотці, а не в шістнадцятиповерховому будинку. Я з вдарив ногою у двері. У відповідь рука відгукнулася різким болем, але нічого не змінилося. Ліфт повз повільно, доначі знущався. Я підніс до обличчя поранену руку. Рушник уже був у крові. Баришня, яка стояла позаду мене, соворо промовила. «Що ви витворюєте, доросла людина?» «А я, між іншим, поспішаю». «Я вже втратив контроль за часом». «Сили мене залишали». Хотілося присісти, а ще краще лягти. завмерти і заснути. Але десь на зустріч мені вже мчали лікарі, і я теж мусив поспішати. Щоб не впасти, я поміняв позу і притулись до стіни. Певне зачепив якусь кнопку, бо ліфт знову смикнувся і завмер. Двері не відчинились. Моя сумка зрадницьки сповзла на підлогу. Дівчина гнівно глянула на мене і відсахнулась. Я не мав сил говорити, і лише простягнув до неї банку зі своїм скарбом. Вона завмерла. Я показав їй другу руку з повиток кров'ю рушником. Вона швидко второпала що з однією рукою погано, але що в другій? Я підняв банку вище. Мутне світло від блідої лампи освітило її вміст. Дівчина перегляділась, зойкнула і прикрила рот долонею. Якусь мить ми дивились очі в очі, але раптом вона хитнулась і почав сповзати вниз. Сумочка за її плеча впала на підлогу. Я, наче, прокинувся від цього звуку і обхопив дівчину обома руками – Хоч одна була в крові, а пальці другої судомно тримали банку. Це тендітне тіло виявилось доволі важким. Ніяк не хотіло стояти на ногах, і мені нічого не лишалося, крім як посадити її на підлогу спиною до стіни. Тупий біль у руці від рухів переходив у гострий. Мене самого хитало, і раптом я почув, що десь на іншому поверсі хтось гупає у двері ліфта. Оповідач дістав із кишені мобільний. Порився в меню і на екрані з'явилось фото чарівної рудоволосої дівчини. Ось вона. Він простягнув мобілку до слухача. Ой, пробачте, я знову забув, що ви. Тобто, вибачте, щоразу хвилююсь, коли переповідаю цю історію. Хоч розказую її, мабуть, тридцятий раз, але то все своїм, а ось так, як книгу, то вперше. Нічого, Ярославе, не варто вибачатись. Тим більше, що коли дозволите піднести екран до очей, я можу й побачити, він же світиться а це полегшує. Слухач прийняв на долоню смартфон і підніс окран до очей, тобто до темних окулярів. «Правда гарна?» – не стримав широкої усмішки співрозмовник. «Дуже просто казково!» – сміхнувся Віктор і віддав мобільний господарю. «Ну так от, вона сидить долі, як лигує. Я ледве стою на ногах. Лів завис, а знизу хтось гамселить кулаками, у двері кричить «Подуріли там чи що?» «Катаються вони!» «А нам що, холодильник на собі тягти?» Тут я зібрав останні сили, притулився обличчям до щелини в дверях і гаркнув. «Та зробіть же щось, тут людині погано, викличте когось!» Час ніби зупинився. Перемовини з диспетчером за допомогою убудованого зв'язку селили надію, що колись нас таки випустять. Ми сиділи в на навпочіпки один перед одним, а на підлозі між нами стояла банка з моїми пальцями. Дівчина промовила, «Розмотайте руку, треба перетиснути судини, чимось перев'язати зап'ястя, он рушник весь у крові». Вона встала і витягла з довгої спідниці саморобний пасок, сплетений зі шкіряних мотузок і монеток. А мені виліла знімати футболку. Я звільнив руку від закривавленого рушника, кинув його в куток кабіни, з острогом глянув на обрубки пальців. Дівчина цієї ж миті побачила те саме, але не знепритомніла Гася ніби підібралась, тягла голову в плечі і вправно перехопила мізе п'ясло кремінцем, а потім сповила руку футболкою, складеною вздовж. Не знаю, скільки минуло часу. Раптом у двері енергійно постукали. Це ви викликали швидку? Хто в ліфті? Скільки вас там? Це ми викликали, промовив я вже без жодної надії. Але раптом попутниця моя підхопилася і почала... «Колотити кулачками у двері, кричати, бригада, рятуйте, рятуйте людину, йому погано!» «Втратив багато крові, та й пальці ж тут, у баночці, не можна гаяти час!» Невпевнений молодий голос іззовні промовляє. «Що, будемо ламати двері?» «А ти вмієш, були прецеденти?» – замість відповіді спитав другий. «Розумні ви, Гіппократи, вам аби ламати, ви людей лікуйте, а до механізмів краще не лізьте,» – забор третій. «Ви що там, знущаєтесь?» Не витримав я із усієї дурі гепнув логою по дверях. Ліс здригнувся і знову рушив униз, а я побачив перед собою перелякане обличчя дівчини з остріпеним кучерявим волоссям і здивованими круглими очима. Ярослав замовк і випив одним ковтком каву-еспресо.